Das sind unsere Themen. Gemeinde Stolzenau wählt neuen Bürgermeister, Bachmanns Comedy Corner in Steimke und Nienburger unterstützt Tanzprojekt in Vietnam. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie ist Carolina Pfau. Guten Tag. Die Gemeinde Stolzenau wählt im heutigen Gemeinderat einen neuen Bürgermeister. Nach dem Tod von Klaus Dehrer im August 2013 und dem Tod von Hans-Hermann Steinmann vor knapp sechs Wochen müssen die Stolzenauer Ratsmitglieder bereits zum dritten Mal in dieser Wahlperiode einen neuen Bürgermeister wählen. Derzeitiger Favorit ist Friedhelm Siemann von der SPD. Favoritin auf den Posten des Stellvertreters ist Ute Heidmüller von der CDU. Zum ersten Mal gastierte Dietmar Bachmann mit seinem Comedy Corner in Steimke. Vor zahlreichen Zuschauern präsentierte er Gäste wie Roberto Capitoni oder Fred Tim. Es könnte zudem die Premiere einer Reihe von Comedy-Veranstaltungen in Steimke sein. Bachmann selbst war mit dem ersten Abend zufrieden. Wunderbar, großartig. Steimke ist natürlich einfach auch äh, Metropole. Comedy-Metropole Deutschland. Ab heute für mich ist äh, ja, gibt es gar nichts. Ey. Vergesst Köln, vergesst Berlin. Heute Steimke. Die Polizei Nienburg konnte auf dem Dachboden des Dienstgebäudes drei Kriminaltagebücher aus den Jahren 1934 bis 1945 auffinden. Die Dokumente sind gut erhalten und ermöglichen einen tiefen Blick in die Polizeiarbeit der Vergangenheit. Der Polizeiinspektionsleiter übergab die Tagebücher an das Polizeimuseum Nienburg. Dort soll ein genaueres Studium an den Dokumenten erfolgen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Nienburger Tanzlehrer und Salzermeister Aki Kaleizis unterstützt derzeit ein Tanzprojekt in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Für rund vier Wochen ist er in der asiatischen Metropole und engagiert sich ehrenamtlich in einem Straßenprojekt. Aktuell hat mich äh, hier ein Projekt hergezogen, ähm, welches eine Tänzerin hier gestartet hat. Die möchte gerne mit Kindern auf der Straße ein Projekt beginnen und hat mich dazu eingeladen, das zu begleiten mit ihr gemeinsam. Im besten Fall möchten wir den Kindern versuchen, eine kleinen Impuls zu geben, was man noch so im Leben machen kann und erreichen kann. Und ähm, wenn alles gut läuft und die Kinder da Spaß dran finden, eine kleine Show basteln, das wäre so unser Wunsch. Und natürlich ist es klar. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.